Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Lail, Makiah, ayat 20. Ayat. Wal-nai li idah yaksha Kullu ma bein asam. Kullu ma bein asma'i wal-ard. Wal-nahari idah ta takshifu wa. Tak syifa wadhara ida, tak syifa, tak syifa wadhara, wa ida fil maudzaini limujar tidarfiyah wal amil fiha filul kasam, wama bimakna man aw masdariah, kalaqadakarawal unsa ada mawahwa, wakullu dakarin wakull wakullu dakarin Dhakarun au untha aanillahi ta'ala Fayachnasu bitaklimihi Man halafa La yukalimu dhakaran wala untha Inna sa'yakum Amalakum Lashatta Mukhtalifun Wa amilu liljannah bita'ah Wa amilu lilnari bilmu'asiyah Fa amma man a'ta Hakkullahi Wa attaqa Allah wa attaqallaha Wa bilhusna أي بلا إله إلا الله بالموضعين فسنيسره لليسرى للجنة وأما من بخل بحق الله واستغنى عن ثوابه وكذب بالحسن فسنيسره أي نهيئه للعسر للنار وما نافيا يغني عنه ماله بارك Bismillah alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, sanawlana Mahmudillah wa ala alihi washabbihi wa la surah Al-Lail. Ada surat al duha ada surat Al-Lail. surat Al-Lail ini turun karena Zaid bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga karena Umayyah bin Khalaf. Zaid bin Abu Bakar As-Siddiq lawan Mukmin, umaiyah bin khalaf, kafir, kikir. Ada 21 ayat Makiyah Bismillahirrahmanirrahim walaili waugosam demi malam hari ida yagsha ketika ida di sini dorvia. Mujarrodah eh? Saat Yagsyah meliputi Bidulmati Dengan kegelapannya yaitu malam Kulama bainas sama iwal ard Semua yang apa Di antara langit dan bumi Seakan-akan Ada tabirnya Menutupi Langit dan bumi gunung enggak kelihatan yang asalnya hijau enggak kelihatan remang-remang gitu kemudian langit yang terang benderang gitu ketutup semuanya malam hari yang telah menutup dengan kegelapannya semua yang diantara langit dan dan bumi Ada Jadi ini maf'ul bihnya Mahzuf ini ya Kullama bayna Samai wal art maf'ul bih Ada Lagi menyatakan takdirnya An-Nahar nahar Demi malam hari yang telah menutupi Siang hari Ada lagi yang mentakdir Maf'ul bihnya Demi malam hari yang menutupi yang meliputi atau menutupi terangnya matahari. Wana hari ida tajalla demi siang hari. Ida tajalla ida ingka ketika menjadi jelas. Wa sama ingka syafa Demi siang hari. Yang ketika menjadi jelas, jelas untuk dipandang Kemudian jelas di situ banyak aktivitas Burung-burung yang asalnya enggak kelihatan di malam hari Menjadi kelihatan di siang hari pertebangan Manusia yang asalnya tinggal ada di malam hari di rumahnya Siang hari keluaran jelas semuanya Hah? Subhanallah Malam hari, siang hari Sebenarnya pergantian ini Untuk hikmah Malam hari untuk istirahat Siang hari untuk aktivitas Pada kebanyakan makhluk Pada kebanyakan makhluk kalau dibuat siang semuanya kapan istirahatnya? Kalau dibuat malam semuanya kapan ada aktivitasnya? Kantor-kantor malam hari tutup semuanya, nggak jelas. Siang hari jelas ada kesibukan. Tapi itu sebagian makhluk ada sebagian makhluk aktivitasnya malam hari. Siang hari justru nggak kelihatan. Di antaranya burung hantu. Nah, karena itu kalau ada orang malam hari kelihatan, siang hari tak kelihatan. Ini madhabnya burung hantu ini. Lah kalau malam semuanya berarti tidak ada ma'ash, tidak ada ma'isyah sudah, tidak ada kehidupan ini. Kalau malam semuanya, eh, kalau siang semuanya berarti tidak ada waktu untuk. Istirahatnya. Jadi Allah membuat ini semuanya karena untuk masalahah itu manusia sendiri. Wa makalah kata karolunta, wah ugasam juga ini. Dan demi ma, di sini ada yang menyatakan man. Wa makalah kata karolunta dan demi yang menciptakan. Ada keraunta laki-laki dan perempuan ini demi Allah. Misalnya. Ada yang menyatakan ma di sini Mas Dariyah. Wa ma kalagatza keraunta dan demi ciptaan. Wa kholkitza kare walunta dan demi ciptaan laki-laki dan perempuan. al di sini, Alif Lam, Adam menyatakan, Lil Ahdi, berarti al ad adalah Nabi Adam, wal-Unta di sini adalah Hawa. Adam mengartikan, menyatakan Al-Alif Lam sini, Lil Istighraq, semua laki-laki dan perempuan. Dan demi yang menciptakan atau demi ciptaan seluruh laki-laki dan perempuan, tapi kalau Lil Ahdi, dan demi Ciptaan Nabi Adam dan Siti Haw, Hawa Kalau Adam wa Hawa Ini berarti alif lamnya lil ahdi Aw kulli zakarin wa kulli unta Demi laki-laki dan perempuan Berarti alif lamnya lil istigh Lil istighrak Nah Gimana wal khunsa muskil Ini tidak zakar dan tidak unsa. Kenapa? Gimana kalau ada khunsa muskil Khunsa al-muskil ini yang punya dua kelamin. Indana zakar. Pada kita manusia, dia dihukumi laki-laki. Wa, in, wa unsa indallah. Dan dia dihukumi perempuan indal indallah. Karena itu, fayahnas maka dianggap melanggar sumpah. Bitaqlimihi ketika mengajak bicara kepada khuntah muskil, manhalaf orang yang sumpah, la yukalimda karanula untah. Sumpah anda tidak ngomong sama laki-laki dan perempuan. Kok ngomong sama orang yang khuntah muskil, tetap dia dinyatakan melanggar. Kenapa? Karena khuntah itu ya dihukumi laki-laki pada kita, indah Allah Unta, artinya dia masuk kelompok zakar atau un, Unta. Demi malam hari yang meliputi kegelapannya, yang menutupi kegelapannya antara langit dan bumi, demi siang hari yang menjadi jelas, Kehidupan tadi itu menjadi jelas Dan demi yang menciptakan Laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa Atau seluruh laki-laki dan perempuan Inna sa'yakum Sesungguhnya amal kamu semuanya Ay amalakum La syatta La mukhtalif Benar-benar berbeda Benar-benar berbeda Perbuatan manusia ini sangat berbeda. Apalagi antara Sina Ubaqah dan Umayyah bin Khalaf. Sangat berbeda. Fa'amilun lil janna ada orang yang beramal untuk masuk surga. Bita'ah, tentunya dengan melaksanakan taat. Wa'amilun linar ada orang yang beramal untuk masuk neraka. Bil maksiyah dengan maksiat kepada al Allah Subhanallah Manusia ini amalnya berbeda. Di antaranya ada yang amalnya taat, ada yang berbuat maksiat. Ada yang iman, ada yang kufur. Ada yang dalam petunjuk Allah ala -al huda, ada yang ala dhalalah, ada yang sesat. Lasyatta. Inna syayyakum lasyatta. Kemudian diperinci. Fa'amma man a'atoh maka adapun man a'atoh orang yang memberi hak Allah memberi apa? Hak Allah, hak Allah. Hah? Adapun orang yang memberi haknya Allah dengan meninfakkan sebagian hartanya ke dalam perbuatan baik atau memberikan haknya Allah daripada dirinya dengan mengorbankan dirinya untuk berjiat membela agama Allah. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memanah ta, wattaqoh, wattaqoh dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wattaqallah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, wasadqoh bilhusna dan dia mempercayai bilhusna, aybilla ilaha illallah dengan la ilaha illallah percaya dengan La ilaha illallah Kalimatul Tauhid ha? Ya tentunya Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Taklah Muhammad Rasulullah Atau mengakui Nabi yang lainnya Ya kafir ulangnya Percaya dengan iman La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bertakwa Dan dia Loman Siap berkorban Harta maupun jiwanya Ada yang mengartikan al-husna di sini adalah al-jannah. Tiga ditaala dilatina ahsanu al-husna ai al-jannah. Percaya dengan surga, maksudnya percaya dengan surga, ya meningkatkan amalan taat untuk dia menggapai atau mendapatkan surga. Fil mauzian. Dia percaya dengan la ilaha illallah fil mawdhi'ain a'ta wattaka Itu disebabkan karena imannya Fa sanuyassiru Hu Hah Apa? Kenapa? Oh nanti fil mawda'in husnanya ada dua kali ini Ya betul Husna la ila illallah fil mawda'in nanti la ila illallah Artinya semuanya Ya bukan Bukan bukan wat taqah Fasan yasiruhu Maka bakal Allah menggampangkan Lilyusrah untuk masuk surga Ayat al-jannah bakal Allah akan gampangkan dia masuk surga tapi bukan bakal ini Allah tentukan nanti tidak itu litahsin Allah sudah tentukan filhal sudah orang ini ahlul jannah atau ahlu nar Allah sudah tentukan sinnya di sini bukan berarti bukan ketentuan Allah ini sekarang berarti nanti bakal Allah akan tentukan tidak ya, ini semuanya Litahsin saja, bakal Allah akan gampangkan dia masuk surga. Ya sudah Allah tentukan dia masuk surga. Wa amman amma bakhilah, adapun orang yang kikir bakhilah dengan Allah. Tit hartanya enggak mau dikeluarkan, jiwanya enggak mau payah. Wa istaghna Antawabe dan dia tidak memerlukan, tidak membutuhkan antawabe daripada pahala dari Allah. Tak perlu pahala, yang penting duit tambah. Yang penting pekerjaan maju. Karena tak perlu pahala. Fokus sama dunia. Wakadzab bil husna dan dia membohongkan. Tidak percaya bil husna dengan la ilaha illallah ada bermartikan dengan surga. Fasanayasiruhu, maka bakal kami persiapkan Nuhayyi'uhu. Kami akan persiapkan. Karena itu, taishir yang kedua ini bukan menggampangkan Nuhayyi'uhu. Kami akan mempersiapkan baginya lil Lil'usroh untuk neraka. Linar untuk neraka. Artinya, aku akan lancarkan untuk ke neraka sebab-sebab yang menyampaikan dia masuk ke neraka Allah. Ini yang pertama kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq man ataa wattaqa wasaddaq bil husnah. Yang kedua kepada Umayyah bin Khalaf man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna karena itu ayat ini disebut ayat Abu Bakar as shiddiq nah, Kemudian diteruskan nanti surat Ad-Duha ayat Muhammad, eh, surat Abu Bakar as shiddiq Diteruskan surat Ad-Duha surat Muhammad. Semuanya nanti akan menghasilkan wala saufa yardha Sun Abu Bakar Ash-Shiddiq nanti dari kiamat senang Muhammad dikatakan di situ wala sau fa yutika rabbuka fatar fatardah semuanya akan menghasilkan akan ridha Sina Uba siddiq dengan pahala nanti di, hari, di, di akhirat dan nabi akan mendapatkan keridhaan dengan syafaatnya nanti ada di hari kiamat nah Wallahu aalam. Yang saya tanyakan, kenapa kalau al Qur'an itu dimulai dari surat Al-Dhuha bukan surat eh, Al-Lail, surat Al-Samsir? Adalah antara Al-Lail, Dhuha, Samsir. Sebetulnya bukan karena eh, eh, harus daripada barat al cuma dari Al-Dhuha. Tadi itu kan kemarin sudah diterangkan. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca wudhuha ke bawah sambil membaca e, apa namanya? Allahu akbar, la ilaha illallah, akbar kan gitu. itu e, ada riwayatnya memang. Sehingga e, ketika membaca wudhuha serempak ada bacaan-bacaan setelahnya tadi itu. Itu hanya Dan untuk yang lainnya tidak ada itu riwayat begitu. Kan itu tidak diteruskan dengan Allahu akbar, la ilaha illallah, akbar. Ya yeah, ada yang lain, Mavi. Mawlā alam.